كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنين عينا يشرب بها المقربون سرق الله العظيم <تصفيق> ويماء الله سعمل السنور ويستنوه Kniga čestih je u Ilijunu, a znaš li šta je Ilijun? Kniga ispisana, nad njom diju oni Allahu bliski, dobri će zaista u nasadama boraviti, sa divana gledati, na licima njihovim prepoznaćeš radost svetna života. Daće im se pa će piće zapečačeno piti, čiji će pečat mošu zbiti, i neka se zato natječu oni koji hoće da se natječu. Pomije šanos vodom iz te snima će biti sa izvora iz kojeg će Allahu bliski piti. Vistina. Evud bilahi min šejtanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidinaa wa nabinaa Muhammadin as-sadiqil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Allahumma اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا التباعا ورزقنا شنابا ورزقنا شنابا وإدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين فالدراقم غصبادرو چيو ملوش ما اوپوچن فالدراقم غصبادرو وприпادام ممتو посلنج بوجيه وسلنika محمدا صلى الله عليه وسلم فالدراقم غصبادرو پاسما ازدراو i u stanju večeras odabrati da na mesu bude mjesto gdje ćemo se sakupiti i sabrati. Hvala dragom gospodaru što on milošću njegovom čuva vjeru u našim srcima. Molimo ga da je čuva dokle le god smo živi i da u trenutku smrti naše zadnje riječi budu La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Salavat i salam njegovome miljeniku Muhammedu, časnoj plamentoj porodci Ahli Bejtu, svim plamentima, sahabima i neka je Allah žele šanu milosti prema svim onim generacijama muslimana koje su nosile emanet Islama i do nas donijele taj emanet kako bi i mi u vremenu i prostoru ispunili svoju zadašu i svoju obavezu. Ja molim gospodara da nas na tom putu pomogne korisnim znanjem. Molim ga za korisno znanje i sebi i vama. Molim Allaha da se na najbolji mogući način koristimo tim znanjem i da... Ako Bog da potičemo jedni druge, da što više znamo o onome što nam je bitno na našem putovanju prema, prema zadovoljstvu našeg gospodara. Amin. Amin. Draga vraća i poštovane sestre, hvala dragom gospodaru. Dje sta hadis u zbirci, hadiskoj u zbirci imama, imama Buhari. Iza nas je više od 5 godina druženja sa hadisom Rasulullah s.a.w. I možda je na ovom početku bitno se podsjetiti jedne rečence koju pa sigurno ima bližu dvije godine kako smo je, kako smo je zajedno uzijeli da on joj razmišljame. Rečence je lahka kaže čuvaj se što misliš jer misli lahko postanu riječi. Čuvaj se što govoriš jer ono što govoriš i o čemu govoriš lahko postane dijelom. Čuvaj se i posmatraj kakva su ti djela. Jer djela lahko postanu adet, običaj. Ni sam ne zna što radiš, a radiš. A kaže, znaj da ona djela koja stalno radiš, da formiraju tvoj karakter. A karakter određuje jesli od stranika dženneta ili džehennem. Kaže gospodar, la jesta vi ashabul nari o ashabul dženne. Nisu isti stanovnici vatre i stanovnici džaneta. Ne mogu biti isti. Ne mogu biti isti. Njihovi dani i noći nisu isti. Njihove riječi nisu isti. Njihova dijela nisu isti. Njihov odnos prema ljudima okolo nije isti. I kuranski ajed koji zaista bi trebao svakog čovjeka podstaći na razmišljanje. Jeste kuranski ajet kojeg sam pručio tokom jacije na Gdje gospodar kaže... Ina al-mubazirina kanu ikhwana shayatin zaista oni koji raspaju zaista su raspnici i ihvane shayatin su braća šejtan nema gori na nema gore, gore status i stepen od toga da ti budeš brat šejtana wa kana shaytanu li rabbih a zaista je šejtan prema svom gospodaru nezahvalan kafir nevjernik I zanimljivo je braćo i sestre da u ovome ajetu gospodar ne govori o negiranju njegovog apostojanja. Nego govori o mom i tvom odnosu prema imetku. Tako da kufr, nezahvalnost Allahu možeš pokazati kroz svoj odnos prema onome što ti on dao. Naravno, nije to isti kufr kao onaj kada negira čovjek Allaha, Ali je dovoljno da Allah kaže da oni koji raspaju da su da su braća šeita. I to je nešto što bi stalno trebali imati u vidu kada trošim ono što nam je Allah dragi dao. Zbog čega sam i odabrao ovaj aj da proučim odabrao ovu misao sa vama da podijelim, lako je onaj vama izračunati. Prije par dana na jednoj od naših televizija bila informacija koliko se cigareta popuši u toku jednoga dana. Milion i šest stotina hiljada eura. Svaki dan stanovnici Bosne i Hercegovine popuše. To je 3 miliona maraka. Preko 3 miliona maraka. Ja sada uopće ne ulazim. Je lala, ali je lara, mislim. To je odvojeno pitanje. Ja samo gledam sa aspekta da oni koji raspaju im je Da su braća čija? Braća šeitano. Allah vam dragu pa to je u 10 dana 30 miliona. U 30 dana, dakle u jednom mjesecu, 90 miliona. U toku godine, tu je milijarda čovića. A mi se pitamo što nam je situacija ekonomska ovako, a kakva jeste. Pa ne možeš ti, brat šeitan, biti ja da ti situacija bude ekonomska, kako je dobro. Podstit ljude da najprije promijene svoje misli promjena odnosa prema novcu bez obzira je li duhan ili bilo šta koja druga raspani Prvo od misli Allah će me pitati radi svog čeifa i neće me pitati ni za koga od ovih drugih nego će me pitati za mene jesi se ti mijeni mijenjajmo svoj odnos mijenjajmo najprije u glavom kada se promijeni percepcija kada se promijeni doživljaj Alhamdulillah korak po korak promijenit će se na kraju i tvoj karakter ali ako ne počneš preispitivati svoj odnos pre, najprije prema stvrtelju jer nam je on najbitniji zatim prema roditeljima jer nas prema njima najviše duži onda prema društvu kojem živimo jer to je manet koji nosim prema imetku kojeg nam je Allah dao u zemlji koja Toliko ima, toliko ključa kukanjemo o ekonomskoj situaciji. U toku godine milijardu se potroši na čip. Kaže jedan hafize, hvala Bog pa nisi. Ona vidio koliko se potroši na kafu. Jer ovo ne mere, bez drugo. Suhanovo. I to je sigurno stavka ne u stotinama miliona, nego sigurno preko milijardima. Ja ne pretendiram, kako je jedan čovjek rekao, kaže, do 30. godine čovjek bi da mijenja svi, a iza 30. godine bi barem da pokuša promijen sebe jer uvidi da, da teško ide. Ne ide, alhamdula, dobro. I vjerujte da stasavaju generacije koje, hvala dragom Allahu kao i vi, vole stvortelja više nego što vole sam sebi. Više nego što vole roditelje, više nego što vole čitav dunjalk. Jer znaju da su oni njegovi i da će se njemu vratiti. I kad se ta percepcija promijenije, sve drugo prati. I kada čuješ kuranski ajed, zaista su oni koji raspaju imetke svoje, braća šeitanom. Drugi put, razmisle da je nešto čeif. U rijedu, ako ideš radi zdravlja svoga, potroši na zdravlja svoje. Nije spor. Potroši ono što ti je korisno. Na ovom ili na budućem svijetu. Ali nemoj Allah ti drago. Da ti i ja odgovaramo Za čejfove. U kojima ćemo biti braća šeitanova. To bi bio veliki. Veliki belaj za nas. Obmana koju mi imamo. Jeste da će čovjek biti pitan za haram. Neće biti pitan za haram. Za haram se zna. Za haram je kazna. Gotov. Može Allah uprostiti sve. On je gospodar i Ono za što ćemo mi biti pitani jeste. Halal. Kako smo ga stekle. I kako smo ga potrašili. Na samom početku pozivam vas da se sjetimo fatihom, ili dobom mama Buharići u hadisku zbirku čitamo. Redajnillah il fatih. <coughs> Sedamnesto je podlavlje. Babu iza zakara fil mescidi ennehu junuvun, fa hređa kema huo vala je Kaže imam Buharija poglavlje, kada se osoba sjeti, a u džamije, da je nečista, da je džunup, izaći će, neće, izaći će u stanju džunupluka i neće uzimati tajemu. Haddesena Abdan ibn Muhammedin, kvala haddesena Uthman ibn Umar, kvala akberena Yunus, ani Zuhriji, ani Ebi Salamata, ani Ebi Hureyru. Renio nam je Abdullah ibn Muhammed, od Osmana, sina Omerovog, od Junusa, od Zuhrija, od Ebu Saleme, od Ebu Hurire, radijallahu anhu, da je rekao u qimet i salatu, kaže namaz je uspostavljen, odnosno proučenje i kamet. Od toga je kad kameti salatu, ovde u qimet i salat uspostavljen je namaz. I znate, poznato vam je da koristite tu priliku. Vidim, alhamdulillah, mnogi mladi ljudi sada znaju da postoji između jezana i kameta vrijeme kada se doba prima i od i kameta do uspostavljanja na farz namaza i tada što više molta Allaha za ono što jer se su posebni trenuci, ima posebno vrijeme kaže Hazreti Abu Hurire namazi je uspostavljan odnosno proučenje i kamet za namaz i ovo je proces kada gledate opis i vi znate da je hadis Rasulullah s.a.v. Obuhvata njegove riječi, njegova djela, njegove postupke, njegova priječna odobrenja i obuhvata njegove moralne i fizičke karakteristike. Kada nam Ebu Burire kaže proučeni ikamet, ovaj drugi odmaj i kameta kaže udileti su fufu kijama. Kaže svi su safovi bili onaj, u, u, u, porjedani u smisku, ispravljeni u stanju stajanja. Znači ljudi su bili, klanjali možda nisu svi u safovima bili nego kada je uspostavljen namaz, odnosno kada je prvučeni kamet, prišli su i gledali su. I gledali su da saf bude ravani. Prelijepa je rečenca kaže men vasala safan, vasalahullah. Onaj ko, onaj saf povježe, Allah sa njim vezu uspostavi. ومن kata safan, kata urullah. A onaj prekida saf, Allah prekida vezu sa njim. Ali nemojte tu jednu, jednu stvar imajte u vidu. Desi se nekada tim lad mašala imate pored je star čovjek nekak. Ti što bliže on dalje. I na kraju kad on lupi uzi i kaže: "Daj bola, pusti me." Inajte, u vidu da kada smo pored starih ljudi, oni imaju problem možda. Možda ima problem sa sa disanjem, možda ima problem sa klaustrofobičan, jednostavno netrpi. Priđi mu na liku, kako vidiš da ga ne bih uzoriš. I sve nam nam se dešavalo Spominio sam, ja mislim, jednom tu u Čačijskoj džajmi, za vrijeme medrese, mi došli malo prije džume, znači mi ko pobožni. Došli prije džume i Hađija dolazi šta vas dvojica tu radite? Mi kažemo, ti što, Hađija, došli se, ovde ste našli sjediti, ja 20 godina tu sjedim, ustoj, kažem. I mi smo morali, tad pokupiš se, ustaneš i pokupiš se, preko vrata, zašto? Jer je od poštovanja prema Allahu Da poštiješ onoga koji ima jednu sjedu u islamu, ne znači on da, da je to učen čovjek, ali možda ti njegova dova bude korisna. Kaže Ebu Hurire, uz postavljenje namaz, provučeni i kamet, Safovi su, su poravnati. I ovdje vidite zbog čega je obaveza imama da kaže kada vidi, ali onam dlo ovdje imanski, islamski, pismeni ljudi. Onda vi sami uspostavljate safove. Ali je dobro kada vidi, imam da ljude treba podstaći da ih podstakne, da kaže okreni se, molim vas braćo, braćo i sestre, poravnajte safove, popunite safove, isključite mobitele, skinte jakne, kako bilo više mjesta. Znači sve ono što treba reći. Dobro. Faharadje Ilejna Rasulullah sallallahu alaihi wa sad opet još jedan detalj koji nam govori kako se dešavao namaz vremenu Rasulullah pa kaže, izašao Resulullah sallallahu alaihi salam nama. Izašao je, kada, šta, proučeni kamet i uspostavljeni safo. I ja često to govorim, ovaj posljednji pogled Božije poslanika Muhammeda sallallahu alaihi salam na muslimane je bio, dok su obavljali namaz. Sklonio je zastori svoje prostorije i pogledao je muslimane, kaže Hazretja Iša, osmijehnuo se Božiji poslanik. Dok legot je namaza, bit će dobro umet. Svaki namaz je potvrda moga i tvoga identiteta. Kaže i felem maqa fi musallahu i kada je došao na mjesto gdje on klanja, to je mihrab, Bozhij poslanik sallallahu alejhi ve sellem zekara anahu junub. Sjetiose Bozhij poslanik to je mi kasnije rekao da je junub. Faqala la na fana mikazau makanakum, kaže ostanite gdje jeste. Subhanallahu. Summa raja fa Onda se vratio u svoj svebičak koji je uz Džaniju i okupao se, Bozhih poslanik sallallahu alaihi Kaže: "Suma kharaje ilayna wa rasuhu yaqtrru." Zatim je izašao nakon što se okupao, Bozhih poslanik sallallahu alaihi wasallam, izašao, je, a vidjeli smo kako mu sa kose kapa, kapa voda. Okupao se. Fakabala fa sallina ma'hu. Pa je donio tekvir I mi smo sa njim obavili namaz. Oni koji se sećajujemo govorimo smo da je gospodari svoje milosti dao nama Muhameda sallallahu alejhi ve dao nama božiji poslanika kako bi ga imali kao vodiča u svim životnim situacijama od primjera milosti Allahove jeste ono što smo spominjali da je samo jednom božiji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve obavio namaz otkrivenih glava da nije obavio od namaskih vađiva, od obaveza u namazu bi bilo da glava bude pokrivena. Dešava čak je, samo jednom subhanallah koliko puta insam prespava saba. Samo je jednom resula prespavao saba. I to kad su bili u bitci kad je zadužio Bilala da ih probudi. I Bilala kaže savladale oči njegove zašto? Da bi mi znali kako se ponašati. Isto u ovome hadijesu Božih poslanika sallallahu alaihi sallam. Desi se čovjek, ustane ujutru. Zaboravi možda da ima intimni odnos. Zaboravi, jednostavno džum, stane na nam, ah, sjeti se, uh, pa ja nema. Zna se to, sjetiš se da nemaš abdest. Vratiš se, abdest tiš se ako misliš da nemaš. Svatio se da nemaš abdest. Isto tako, ako si, ako si džunup, čak ako si u džami, subhanallah, izbog toga vi znate da džunup, kada zna da je džunup osoba kada je nečita ne smije ulasti u džami i zato evo u Siriji u Halepu ima džamija jedna zove se Osmanija jedno dva, dva i po mjeseca imaju tamo mali sobićci kao u ovoj kuršumni medresi bio samo u jednom od tih sobičaka, ali je ta džamija sa prelijepim haremom ovi sirijici znaju kako to jedno jedna od najljepših džamija tam ko zna šta je sada sad I, mi smo imali svako svoj sobićak i tu čak smo znali spavati onaj u dvorištu džami, to je nalje, u mjesecu augustu, kada spavaš, kada gledaš zvijezde, nema ljepšeg osjeća. I kad te i ujutru budi. A mu jezin je adet, tiho, skroz tiho učio salavate 10-15 minuta. Ali onda kad zauči jezan, čit to, prvo, nije to uopšte napada, ne znam, to je baš sabarski jezan. Zašto ovo spominjem u toj džami, to što je u, u sred četvrti. Ne smije osoba koja je džunpiju, ona je osoba koja je u Hajzu žena kada je uhajzu, ne smije ući u Hajzu nesmi uči u džamiju. E sada ta džamija je u centru. I subhanallahu ulema da bi riješila taj problem. Jer četvoro je vrata džamijskog harema prolaziš, moraš prolaz tuda. Isto kao Begova džamija. Zamisli da je sad Begova džamija da je zaukupirala čitav çarşı. I da moraš ako hoš da prođeš jednom krača çarşı i na drugi, moraš proći kroz džamiju. I subhanallah jedan od uleme je reko Sve cigle, kaže, napravite horizontalno. A onda napravite koliki je put vertikalno cigle. I recite ovo nije džamija, nego je ovo javni put. I ti uđeš u džamiju stvarno kad pogledaš. Prelijep, ovaj, prelijep, haren. Sve cigle su jednolično samo od jednih do drugih vrata kako bi ljudi mogli prolaziti. Okrenute su, okrenute su cigle. I tu je, alhamdulillah, u nama uvijek Uvijek nam je davala rješenja. I nije alim onaj koji ti daje problem ali mi onaj koji ti daje rješenje. Ovdje ova situacija vezana za božjih poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve nasuči jedno jednom vrlo bitnom principu vjere. Biznazi Ibn Mađeh u svom sunenu od Ibn Abbasa radijallahu anhu da božjih poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao innallaha zaista je Allah vada an ummati oprostio momu ummetu ili Odgovornost spustio samoga umet. El hata greško. šta greškom učini? Wan nisan ono što učini i zaborav. Wan ali i ono što učini i pa prisil. Ovo što se deslo Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. Onaz je ovo. Allah je iz milosti svoje sve što mi učinimo, a prisiljani smo. A zaborav usmo učinili, a greško smo učinili. Hvala dragom gospodaru to ne imamo ahiretsku odgovornost zato, dunjaličku imam ti si nešto zaboravio nekom je si nešto prodao pa to počeo upotrebljavati na ahiretu nisi odgovoran ali moraš ta čovjek kog nešto oštetio ili ukoliko to nalaži znači nije dunjalička odgovornost skinuta ali je odgovornost ahiretska skinuta i ovdje je vrlo bitno ne to u ljudi znam čovjeka koji je saobračajno nesreće ubio čovjek grešku, niti je vozio prebrzo izletio čovjek, mrak zamste nedugo bog da da on misli e ja kako će odgovorat e, još jedan još jedan detalj vezano upravo za ovo pitanje kod jednog od sahaba rasulullah sallallahu alejhi upravo onog ako i prenosi ovaj hadis je došao čovjek i pitao je ima li kaže ono me ko ubije čovjeka te ubi I vi znate ko ubije čovjeka da to spada u najveće grijehe. Nakon pripisivanja Bogu druga najveće grijehe bog da čovjek digne ruku na drugog insana da ga ubije. Kaže njemu Iben Abbas, kaže nemam pokajanja. Kažu mu drugi Ashajbalan, kako nema, ima. I Kur'anu kaže ne, ne, ovaj nije došao da me pitao o tom propisu, nego je došao da mi ja kažem da može ubiti čovjek. Vrlo je bitno da Razumijemo vjelo pravi I kada imamo probleme u svome životu, braća i sestri, uvijek se vratimo ključnoj stvari. Islam nije težak osim ako ga ti samome sebi ne učiniš tiški. Allah ti, dragi ideo, ako zaboraviš, čak ima hadis Božeg poslanika. Kaže, men nama ansalatin e unesije hafeliu salniha iza dekeraha. Onaj ko prestava namaz ili ga zaboravi, neka ga klanja kada se sjetil, kada se probud ali veće fleksibilnosti u obavljanju i badjeta određenja. Ali je vrlo bitno da mi pravilno pravilno razumijemo islam. Kada ga razumijemo pravilno, onda ćemo ga ko Bog da pravilno u svojim životima živjeti. Problem između ova, između ova dva ljudska stanja. Stanja informacije i stanja razumijevanja, pravilnog razumijevanja informacije. Jedan od glavnijih razloga zašto se družimo sa hadisom Resulullah je upravo. Ovo su životne situacije. Ovo se svakome može desiti. Jedan od ljudi je, evo, primjer, životni primjer. Vi znate da kod gotovo svih pravnika, kada čovjek u jednom, u jednom trenutku, tri puta pusti svoju suprugu, Ona mu više nikada ne može biti supruga dok le god se ne preuda i dok le god ne živi intimno sa svojim drugim suprugom. Jedino neki od učenjaka Hambelijskog Mezheva kažu da se to računa kao jednom ili to tumače kao ako je razvod braka onoga kojega je srđba savladao. I bilo je ljudi koji su kritikovali to i govorili ne može. Ona ko je nju pustio tri puta i rasvrdio se I toga se čuvajte. Kada je onaj čovjek došao kod Resulullah i pitao ga, daj mi neki savjet Božji poslaniče. Kaže, nemoj se srditi. Došao je drugi put, kaže, nemoj se srditi. Došao je treći put, kaže mu Resulullah, nemoj se srditi. Odnosno, neka tvoj karakter bude takav da uvijek ono što uradiš, uradiš sa hladne glavi. Mumin, procjenio se, muminka, procjenila se, uradio se ono što se želio uraditi. Nemoj da reaguješ I kaže on je sve vrijeme kritikovo. Onda Allah dane da se njegova kćerka uda. I da naleti na Mubarek Zeta koji je njoj rekao jednoga sela kaže ti si trip pušten. I nema više braka. I šta će sad ovaj alim nego otići kod drugog alima koji daje tufet da bi spasio brak ovog muslimana daje tufet na osnovu znanja, na osnovu argumentata kaže možeš iz tog i tog razloga i kad mi ovaj došo kaže može ja dajem fetvu, ali hod vama da ti pokažem kaže prvo nemoj misli da tu fetvu onako daj kad mi oni dođu moraju sa sobom dove svjedoke prvo, drugo moram im dat sva puna imena i gdje su i šta su odakle su. i moraju se potpisat i ti se sada potpisat kao njihov svjedok da si meni doveo svoju kćerku i svoga zeta da riješim ovaj problem Jer je najlakše reći go, e ne mere. E šta ne mere? Kako ne može? Šta će čovjek? Mora naći rješenje. A naravno, mi se odgajamo da ne dolazimo u situaciju za koju nema rješenje. Ako čovjek to uradi, kaže, pa prvi put, pa drugi put. Imate ljudi, Allaha mi dragog, ja se nisam mogao načuditi. Ljudi čak koji znaju islam, koji su možda i medresu završili. Dođe meni, kaže, ja sam se sa ženom pet puta razvoj. Balan, pa znaš da živiš u haram, jel ti jasno da... Pa kaže, znam, ali šta tu kaže, neće ona dovuti. <laughs> mama može biti smježno, a ne mu je to problem, mama smježna. Ja. <laughs> e. <laughs> da koliki je to problem, znači ga onaj koga ne da nas Bog. Danas, Allah, dragi sve sačuva, koga bada Dakle, radi se o tome da ova situacija i života Resulullah, sallam, proučen je i kamet. Safavi su poredani. Resulullah sallam, izlazi iz prostorije i sjetio se prije što će donijeti prvi tekvid da nije u u kojem može klanjati. Vraća se Boži poslanik. I još jedan detalj. Vidite da između i kameta i I namaza može biti period čekanja. I 5 minuta i 10 minuta, koliko je Resulullah trebalo. 10 minuta da se okupa. Ljudi ranije puno brže stvari radili, ne kaže kad uđe da se avdesti, ne mreš ga načeka. Znači, drlo je bitno da razumijemo pravilno zbog čega i ovaj hadis Hazreti Ibn Abbasa zaista ja Allah spustio, oprostio, oprostio umetu Muhameda sallallahu alayhi ve tri stvari. Ono što urade slučajno, dakle grešku, ono što zaborave pa učine i ono na što su prisiljeni. Ovo je kada imate fik, dakle razumijevanje islama, kada uđete pogotovo poglavlje o kupoprodaji, poglavlje o međuljudskim odnosima. Gdje god se time bavi, imate uvijek ovaj hadis. na Naprimjer, čovjeka prisile da se razvede od svoje žene. Da li je taj razvod braka? Razumijete. Dakle, imamo Hvala dragom gospodaru, imamo takvo bogatstvo koje nam je dragi gospodar dao, pa imamo šerijat koji nas hvala Bogu čuva. Ono što smo ako Bog da planirali večeras i zadovi, evo vrijeme rekli smo u 10 do 8 da ćemo ako Bog da oni koji su prijatelji kad proučimo dovu da podijelčemo Juzeve i da proučimo na novom mjestu sljedeći pola sahata 40 minuta barem jednu ili 2 ili tri videćemo ćemo koliko nas bude hatme zamolćemo drago gospodara nijeće bit da Allah sačuva sve muslimane na svakome mjestu jer vidite šta se dešava u Siriji i žao mi je kad je jedan od ljudi tu mi je pred mesčidom rekao kaže vidiš men se čini mi muslimani samo mi muslimani ubijamo muslimane. a Hanuma mi reće danas gledala je film gdje vojnici režima Bešara, ali sada ubacili su čovjeka u grob je i živo ga, živo ga zakopavaju. A on sve govori la ilaha illallah, oni mu govore jel nema Boga osim Allaha, oni mu govori nema Boga, ne uzub ilaha onda ime predsjednika. Kako ćeš vam za taj režim reći da je? muslimani ubijaju muslimane ljudima? Dakle, hvala Allahu, mi ovo što radimo od aktivnosti uobičajno jeste da imamo redovnu sadaku dvije, tri marke, hvala Allahu to ide i mi donosimo hranu i ona ode jako Bog da ljudima koji su gladni u našoj čarši, mi skidamo na taj način nekako obavezu sa sebi jer ne možemo, mi voli da svakoga možemo na hranu, ali barem heftično da imamo tu sadaku i to radi ja vam se moram zahvaliti jer kaže Boži poslanik salallahu salam, onaj ko nije zahvalan ljudima nije zahvalan ni, ni gospodaru ja vam se moram zahvaliti da za tri puta koliko smo evo mjesec u mjesecu februaru nama treba otprilike negde 2000 i 2060 koliko je skupljeno 1700 1700 dakle imamo još ovaj četvrtak sljedeći četvrtak 7 najugroženiji porodica koji nam je delegiralo udruženje u Sirijacu Ja svaka vam čast ipak ovdje nisu ljudi koji s nekim velikim parama i niko nije dao veliki iznos Dakle isto kao što smo i prošli put ima ovaj sandučić naš Sultan će to ako Bog da još ovaj put sljedeći put sakupit i ja se nadam kako god da iako bude malo naćemo načina da to Onaj, poklopimo i da nam on dani izvještaj da smo tu pomoć dali, dali našoj, našoj braći i sestrama koji su evo kod nas sada muhađer. Nekada su naši ljudi iz Bosne i Hercegovine bili negdje muhađeri pa ih je neko prihvatao. Sada mi imamo taj emanar. Nas je malo, ali trebamo se učiti. Trebamo se učiti. Sutra će mnogi od vas ako Bog da biti oni koji će imati i novca i uticaja. Dajte da budemo od oni koji stvarno hizmete i služe Umetu Muhamada s.a.w. Ako ti činiš dobro islamu, vjeruj, neće Allah tebe ostaviti samo. Ja molim Allah da nas u tome pomogni. Ako Bog da mi ćemo, nakon što proučimo dobu, napraviti pauzu od nekih 5 minuta, da oni koji žele da izađu, da izađu, onaj naravno bez ikakve obaveze, oni koji ostanu, koji mogu učiti Kur'an, učit će po džuz, oni koji ne mogu, zamolit ćemo ih isto da, ovaj, koji ne znaju možda da uče, da uče ono na što znaju da provedemo to. Neka, iz ove, neka se iz ovoga meseče da podigne, podigne jedna hatma jer plemeniti ashabi kada bi završavali hatmu, sabirali bi i svoje ukućane i svoje porodice. Zašto? Jer je kaže to trenutak kada se dove primaju. I mi ćemo zamoliti Allah dragog da ubrza podršku i pomoć našoj braći u, u Siriji sestra. A'udhu Billahi ibn al-Shaytanir-Rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi wakafah, wassalatu wassalamu ala seyyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafawoth. Gospod alnash potrasti nasa namunas poniist. Gospod alnash potrasti nasa namunas kazna. Gospodar naš, molimo te milostvoj pa nas ne prepusti same sebi nikoliko treptajoka. Gospodar naš, pomozi umet Muhameda na svakome mjestu. Gospodar naš, ujedini naše srce ne dozvoli da ona razjedljene naikada budu. Gospodar naš, dozvoli nam da mi razumijemo da imamo veće dušmane pa da se nima pozabavimo. Gospodaru neka nikada ne mislimo da je bilo koji musliman ili muslimakanama dušmane. Gospodar, molimo te da učimo dovo za naše braće i sestre. Gospodar, počast nas da samo želimo dobro svim ljudima na ovome svijetu. Izvedi iz naših srca bilo kakvu zlobu i zavista. Gospodar, molimo Te, počasti nas korisnim znanjem. Počasti nas da se Tebe bojimo u porodcama svojim. Amen. Počasti nas da se Tebe bojimo u državi Gospodar, počasti nas da se Tebe bojimo pre, pre svim emanetima koje, koje nosim. Amen. Oprosti nama, roditeljima našima. Počasti naše studente uspjehom nova svijeta. Amen. Molimo Te da noženjene i neudate počastiš da se hajli skrasi. Subhane, robike, rabbeda, izetema, esfu, no slamu, alam, alam, alam, alam, alam, alam